Johannes að Guðspjall, 17. kabli Þetta talaði Jésús hóf augu sín til himins og sagði Fadir, stundin er komin Ger son þinn dyrlegan til þess að sonurinn geri þig dyrlegan Þú gafst honum vald yfir öllum mannum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekja þig Hin eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesu Krist. Ég hef gert þig dyrlegan á jörðu með því að fullkomna það verk sem þú fjekst mér að vinna. Fadir ger mig nú dyrlegan hjá þér með þeirri dýrð sem ég hafði hjá þér áður en heimurinn var til. Ég hef opinbera nabþitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér það og þeir hafa varðveitt þitt orð. Þeir vita nú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 Heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér því að þeir eru þínir. Og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dyrlögur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín. Heila ég faðir, varðveit þá í þínu nafni Því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt, eins og við. Meðan ég var hjá þeim, marðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér. Og gæti þeirra og eingin þeirra glataðist nema sonur, glötunarinnar, svo að rýtningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta talaði ég heiminum, til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég byrð ekki að þú takir þá úr heiminum heldur að þú varð varðveitir þá frá hinnu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum.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 að allir séðu þeir eitt eins og þú fæðir ert í mér og ég í þér svo séðu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hafið sendt mig og ég hef gefið þeim þá dyrð sem þú gafst mér svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt ég í þeim og þú í mér svo að þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Faðir er, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er, svo að þeir sjáu dyrð mína sem þú hefur gefið mér að þið þú elskaðir mig fyrir grundvöllun, heims. Réttlátti fæðir, heimurinn þekki þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að fú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafnþitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sér í